Jag har länge väntat på att få berätta om visslaren. Den här berättelsen kräver en viss detaljrikedom- men den är oförklarlig, den är kuslig och den är 100% sann. Jag har filmbevis. När jag var ungefär åtta år gammal gick jag och mamma på en promenad- genom grannskapet med min hund. Klockan var kanske 10 på kvällen. Vi bodde i ett område i Lansing i Michigan- Nära en trakt med våtmark och skog och det var som jag minns en tyst och lite blåsig kväll. Nerifrån våtmarken hörde vi ett visslande ljud. Det lät lite som en fågel men eftersom det varierade i så olika melodier så kändes det som en mänsklig vissling. Det var en höga visslingar än lägre. Jag kan inte riktigt beskriva i detalj hur det lät men mamma fick någonting bekymrat. Och lite skrämt över ansiktsuttrycket och hon sa plötsligt att det var dags att gå hem. Jag var för liten för att förstå varför men hennes rädsla smittade av sig på mig och vi gick snabbt hem och en tid senare hade jag glömt hela saken. Två år senare var jag ute med hunden igen sent på kvällen den här gången. Nära vårt hus finns det en stor buske som man lätt kan gömma sig bakom och när jag återvänt hem från promenaden och skulle gå in hörde jag visslingen igen. Jag kände igen den på en gång. Det var samma svängningar intensitet och ljudstyrka, samma oregelbundna vandrande melodier. Så snart jag hörde det knöt sig någonting i min mage. Jag kom ihåg mammas förskrämda ansiktsuttryck och hur hon tittade ner i våtmarken bland träden och tyckte se någonting jag själv hade missat. Jag sprang hem så fort jag kunde. Sen gick åren. Jag berättade inte för så många om det som hade hänt för det fanns inte så mycket att berätta och till slut glömde jag det igen. Förra sommaren var jag 24 år gammal och hade precis träffat min nuvarande flickvän Sara. Vi flyttade iväg till South Dakota tillsammans för att det fanns jobb där. På självständighetsdagen firade vi med att åka till staden Pierre och titta på fyrverkerierna över Missourifloden. När natten föll var vi i utkanten av tältplatsen, jag och Sara och inte så många andra människor. Fyrverkerierna sköts upp en bra bit bort och lyste knappt upp annat än floden vid horisonten. Vi satt nära strandkanten och tittade ganska noggrant för att kunna se någonting. Samtidigt såg vi i andra ändan av skyn hur en stor storm närmade sig och vinden som blåste upp kändes elektrisk. Det var helt enkelt en kuslig atmosfär. Polisbåtarna som var ute för att hålla ordningen på floden gav de andra båtarna tecken att köra in i hamn och sen åkte de iväg själva. Jag och Sara satt kvar, ensamma efter att de andra sista kamparna hade gått iväg längs floden för att få en bättre överblick över förverkerierna. och Vi delade på några öl och småpratade. Så hörde vi avlägsna plaskanden. Någon paddlade ute på floden och efter att ha tittat en stund såg vi en figur i en kanot, kanske 20 meter ut i vattnet. Sara hade precis rest sig för att gå och hämta några fler öl och efter att ha kastat en blick ut på floden gick hon iväg och lämnade mig ensam med kanotisten. Ute på vattnet hörde jag hur han började vissla. Jag kände gåshuden över armarna och ryggen omedelbart. Det var exakt samma oregelbundna melodi som från min barndom, mer än tio år dessförinnan. Jag tittade på siluetten ute på vattnet men såg inte mycket i mörkret bara att människan hade på sig någon sorts hatt. När han befann sig i vinkel rätt från min punkt på stranden vände han om kanoten så den var riktad mot mig. Sänkte ner padden i vattnet för att sen låta den ligga orörd där och visslade riktad rakt mot mig. Jag kom skakande upp på fötter och skrek Vem är du? Figuren svarade inte utan visslade en stund till för att sedan vända om och försvinna iväg i mörkret. Jag är hobbyfotograf och hade kameran liggande vid min sida för att filma förverkerierna och när kanoten nästan försvunnit fick jag upp den och spelade in en stund av det sista jag såg av den. När Sara kom tillbaka från bilen kunde hon inte förstå varför jag var så upprörd men när jag förklarat blev hon rätt illa berörd hon med. Jag trodde ju att jag skulle bli mördad den natten. Hur kunde denna visslande figur hitta mig igen efter 14 år i South Dakota? Var det ett sammanträffande? Varför samma märkliga melodi? Jag har så många frågor om det här och jag kommer aldrig få svar. Men jag vågar nästan inte ge mig ut i mörkret längre för jag tror alltid att jag ska höra det där visslandet. Oh, oh. dia nova movia maya <laughs> contra il man in the garden the garden man nel menifer abbi vive huvulös Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och idag ska vi återvända till ett format ni lyssnare verkade tycka om när vi använde det sist. Tio korta historier, allihopa hämtade ur verkligheten, åtminstone vitt vi vet. Det vi nyss hörde var en berättelse från Reddit-användaren BingBong1234, publicerad som ett svar på frågan What's the creepiest thing that has ever actually happened to you? –ställd den 19 december 2015. Inlägget skrevs i underforumet Ask Reddit på Reddit– –en del där man kan ställa frågor till forumets alla användare– –och få en mängd tankar, erfarenheter och idéer till svar. I den här podden är det ju oftast Reddits no-sleep-forum vi har historier från. Men även i Ask Reddit finns det mycket matnyttigt att hitta för skräckälskaren. Inte sällan handlar frågorna nämligen om vilka skrämmande kusliga och oförklarliga händelser användarna har varit med om. Därför har jag valt ut tio svar på dessa frågor och de ska jag och Ludvig Josefsson läsa upp för er idag. Varken mer eller mindre. Jag hoppas ni ska gilla det. Användaren soon som svar på frågan Have you ever felt a deep den 11 januari 2012 under min sista termin på högskolan var det en snubbe som slog ner mig för att jag var i poolen där han ville dyka han vägde 150 kilo och jag är ganska liten så han gjorde mycket skada när jag låg där medvetslös vid polkanten, levde jag ett helt liv. Jag träffade en fantastisk tjej som fick mitt hjärta att slå extra slag och som alltid fick mig att rådna. Jag tillbringade månader med att uppvakta henne och fick till och med stå ut med att hon gick igenom ett par andra idiotiska killar innan jag till slut vann hennes kärlek. Vi gifte oss efter att ha varit ihop i två år och hon födde ganska omedelbart vårt första barn En dotter Jag hade ett jobb jag trivdes med Och hon var hemmafru När vår dotter var två år gammal fick vi en son Jag älskade honom så oändligt mycket Varje morgon innan jobbet Tillbringade jag en stund med att mysa med honom och min dotter En dag när jag satt i vår soffa märkte jag att någonting i vår golvlampas perspektiv var skevt eller nästan inverterat Den var tredimensionell men kändes fel på något sätt Den var röd med förgylda detaljer stod på fyra ben och hade en vit lampskärm Jag kunde inte slita blicken från den Jag satt och tittade på den hela natten och struntade i jobbet dagen efter Det var någonting som inte stämde med den jag slutade äta. Först lämnade jag bara soffan för att gå på toaletten. Men efter en stund behövde jag inte göra det längre utan kunde sitta kvar och bara betrakta lampan. Jag stirrade på den i tre dagar och först då blev min fru orolig. Hon ringde någon psykolog som kom och försökte prata med mig men jag var okontaktbar. Jag kunde inte förstå vad som var verkligt. Min fru bröt nästan samman. Hon stack till slut till sina föräldrars hus och hon tog med våra barn. Jag brydde mig inte. Jag hade precis fått insikten som lampan hade dolt hela tiden. Lampan fanns inte. Huset fanns inte. Min fru, våra barn, ingenting fanns. Jag började förstå att de senaste tio åren av mitt liv var fantiserade. Lampan började växa, bli större och djupare, fortfarande i sin märkliga inverterade form. Den krävde hela mitt synfält och allt jag såg var rött. Jag hörde röster, skrik, oväsen och kände plötsligt smärta. Massor av smärta. Det första jag sa var att jag inte hade några tänder. Jag slog upp ögonen och fann mig själv liggande på ryggen på kakelplattor omgiven av människor jag inte kände. De verkade oroliga. Jag förstod ingenting. En polis dök upp efter ett tag, släppade in mig i sin bil och slängde in mig i baksätet. Jag var fortfarande för förvirrad för att förstå någonting. Han körde mig själv till sjukhuset för han verkade bedöma att vi inte hade tid att vänta på ambulansen- och där genomgick en massa prover och undersökningar. Jag har varit deprimerad i tre år sedan dess. Jag har sörjt för lusten av min fru och våra barn och försökt hantera insikten att de aldrig funnits. Jag var rädd att jag skulle förlora förståndet, särskilt på nätterna hade jag grät mig till sömns i förhoppningen om att jag skulle drömma om dem igen. Det har aldrig hänt. Men ibland tycker jag mig se min son i utkanten av synfältet, bara skymta honom. Han är fem år gammal, blir aldrig äldre, och även om jag ser honom röra på munnen, hör jag aldrig vad han säger. Användaren Meaningless Debate Man som svar på frågan, what's the most mysterious paranormal thing you've witnessed, den 30 april 2013. Jag växte upp norr om Polcirkeln. I stan där jag bodde såg vi ofta olika ljusfenomen på himlavalvet, små prickar och olikfärgade ljus som rörde sig över skyn. Vintrarna är långa här uppe, vilket betyder att man tillbringar mer tid under stjärnhimlen än på andra platser och att man helt enkelt ser mer av den. Det är kallt, men ack så vackert. Ibland tar jag snöskoten ett par kilometer bort från stan, stänger av den och bara ligger i snön och tittar upp på den majestätiska scenen. Det enda som stör tystnaden då är en och annan frasande vindpust i pulversnön. Man ser norrsken ofta. Inte varje dag men tillräckligt ofta för att de ska kännas vardagliga. mellanåt är de så imponerande att de fångar ens uppmärksamhet ändå. Den kväll jag tänkte berätta om här hade jag lånat mina föräldrars snöskoter visserligen utan att fråga dem först. För att åka ut på en sån där nattlig stjärnskådarresa. Jag åkte över kullarna i några kilometer för att komma undan stadsljuset. Stängde av snöskoten och hittade en bra plats att lägga mig på och bara vara för mig själv. Det var inget särskilt på himlen den natten. Några satelliter som flög förbi, lite rester av norrsken i magnetfältet och sådär. Men så märkte jag ett klickande ljud. Först trodde jag det var när snöskoten kyldes ner och att motorn gav ljuden ifrån sig när den svalnade. Men ljudet kom inte därifrån. Då tänkte jag att det kanske kunde vara ett djur av något slag och fick lite förhöjd puls eftersom man inte vill vara ensam med ett vilt djur ute i vildmarken. Men insåg att det klickade för regelbundet för att det skulle kunna vara ett djur. Det lät mekaniskt. Och så kom det inte heller från runt mig, insåg jag, utan ovanifrån. Jag vände tillbaka blicken upp mot skyn. Det fanns inget särskilt att se där. Stjärnor, Norrsken, resterna, en ensam satellit som långsamt korsade i himlen. Men innan jag hann resa mig och åka hem igen såg jag något som stack ut i norskenet. Det var tre vita punkter, symmetriska i förhållande till varandra, ganska ljusstarka, som jag först hade avfärdat som stjärnor. Det visade sig inte stämma. De blev långsamt mer ljusstarka. Jag stirrade på dem medan de blev allt ljusare, utan att för den saken skulle förvandlas till annat än just punkter i himlen. Klickljudet blev också starkare, mer tydligt i tystnaden. Som om någon slog en penna i ett skrivbord eller klackade ihop två biljardkulor inuti mitt huvud. Så slutade det abrupt. Ljuspunkterna försvann, klickande tystnade. Och de lämnade mig lite frusen, stel och förskrämd i mörkret. Jag tog mig upp och hoppade på snöskoten vars motor strulade lite men inom några minuter var jag på väg hem. Jag gick igenom möjliga förklaringar i huvudet medan jag åkte. En helikopter eller någon sorts grej med polstjärnan. Jag fick ingen ordning på det men det kan väl inte ha varit någonting så värst stort. Jag kom fram till mitt hus och det var nedsläckt och mörkt. Lite konstigt för så sent var det ju inte men jag öppnade i alla fall ytterdörren så tyst jag kunde och klädde av mig ytterkläderna i hallen. Det var helt tyst hemma. Mamma och pappa är lärare och kvällarna tillbringar de ofta med att rätta läxor eller titta på tv men de hade visst redan gått i sängs. Jag smög upp för trappan så tyst jag kunde och ingen verkade vakna. Väl i sängen var jag nöjd över att ha tagit mig dit så tyst och skulle bara ställa min klockan. när jag såg någonting som förklarade allt. Som förklarade motorn som hade varit svår att få igång. Som förklarade hur stel och frusen jag hade varit. Och som förklarade det faktum att de andra redan hade gått och lagt sig. Klockan var runt elva på kvällen när jag åkte hemifrån. Och den började nu närma sig sex på morgonen. Jag hade legat och tittat på klickande ljuspunkter i himlen i nästan sju timmar. Jag fick ingen sömn den natten och jag åker inte längre på såna där nattliga utflykter. Användaren Rattus Amicus som svar på frågan What is the creepiest glitch in the matrix you've experienced? Den 15 februari 2014. Jag kommer från Finland och det var också där det jag nu tänker berätta om inträffade. Det var i slutet av sommaren, ett år för ganska länge sedan, innan alla hade en smartphone med GPS i fickan som jag och två kompisar drog långt upp i norra Lappland för att kampa. Myggsäsongen var över och solen kallnade allt mer varje dag inför den kommande hösten. Vi hade tagit med oss tillräckligt med mat och utrustning för att vara ute i tio dagar och kört upp till en parkeringsplats utanför Orokekonens nationalpark. Ett 2500 kvadratkilometer stort vildmarksområde in till den ryska gränsen. Terrängen varierade där uppe. Med allt från kala bergsområden till täta skogar av granar, tallar och dvärgbjörk. Träsk finns också. Massor av träsk. Man ser inte sällan renar trava förbi och vissa nätter somnar man till ljudet av vargar på avstånd. Då och då springer man till och med på järvar och björnar fast de undviker oftast människan. Vi kamperade oftast i ett medhaft tält, men där ute finns det också vindskydd och hyddor byggda för att vandrare ska kunna sova i dem och emellanåt använder vi dem. Efter att ha varit ute i fem dagar var vi som alla längst bort från civilisationen, mitt ute i ingenting. Varken byar, städer, bebyggelse eller skogsbruk, det är en nationalpark i sitt esse. Som mest såg vi människor på avstånd när vi kom upp en bit och hade utsikt, men inte en enda gång gick vi in i några andra kampare. Mitt under denna vandring satte vi upp vårt tält i en liten glänta med djup skog omkring oss i alla riktningar. Mörkret hade fallit. Vi hade ätit vår middag och tryckt in oss i det gemensamma tältet. Visst, det var trångt, men det fungerade. Där inne låg vi i sovsäckarna och snackade skit som killar i 20-årsåldern gör och till slut tystnade den ena efter den andra av oss. Precis innan vi skulle somna när vi alla hade tystnat hörde vi det. Röster och ljudet av maskiner som var igång. Detta slog oss som helt obegripligt. Vi låg i ett tält mitt i natten, ute i ingenstans Och hörde vad som lät som ett arbetslag Ute i en nationalpark Kanske var det några andra kampar Som hade slagit sig ner en bit bort Vi kunde inte urskilja några ord Av det som sades Men att det var människor som pratade Var bortom allt tvivel Och det tunga maskineri vi hörde Vilket lät som en grävmaskin Eller en tankbil Var ännu märkligare det lät stort, kraftfullt och inte allt för långt borta. Och det fanns ingen möjlig förklaring till detta. Det lät som om en byggarbetsplats hade poppat upp i skogen. Vi hade vaknat till alla tre och kröp ut ur tältet. Det var svalt i luften och kolsvart förutom den lilla glöd som låg kvar i vår brasa. Vi tog fram ficklamporna och diskuterade riktningen varifrån ljudet kom. Kanske 500 meter bort bestämde vi oss för, i en klart nordlig riktning. Det fanns en liten kulle åt det hållet. Kanske var det bakom den dessa män arbetade. Men det syntes varken några ljus, eller kändes vibrationer i marken. Och vi kunde fortfarande inte urskilja några ord i samtalet. Det gick inte ens att höra vilket språk den monotona rösten talade. Det lät lite som när man hör en röst i brus, det vill säga när ens hjärna försöker uttolka något vettigt ur meningslöst susande dån. Till exempel på radion mellan kanalerna eller i en hårtork. Nog har du någon gång varit med om att du tycker att du hör någons röst och stänger av hårtorken bara för att konstatera att det var hårdtorken som skapade illusionen av ett ljud. Kanske var det så rösten kom till i våra huvud, som en del av ljudet av tungt maskineri. Man hörde hur den ibland accelererade eller gick på högvarv, för att sen gå på tongång. Jag har aldrig varit den modiga stila gänget. Mina två kompisar ville gå se efter vad det rörde sig om, så jag anmälde mig som frivillig och stanna kvar och vakta lägret. Vi klädde oss varmt igen och jag satte på mig mina kängor- och slog mig ner vid den döende brasan med några nya vedträn. Jag skulle sitta här och vänta på mina kompisar- medan de undersökte en mystisk byggarbetsplats- mitt ute i finska Lapplands skogar. För den situationen hade vi hamnat i nu. Killarna tog fram sin karta, en kompass- och sen gick de in i skogen. Jag hörde dem vandra och såg deras ficklampa fäkta mellan träden ett tag. Sen försvann de. Ljuden från arbetsplatsen fortsatte. Killarna var borta i 15 minuter. Och sen en halvtimme. Sen nästan en timme. Att döma hur ljudet lät borde de ha nått fram till dess källa och tillbaka igen för länge sedan. Och det var konstigt att de var borta så länge. Jag la på ytterligare några vedträn och försökte urskilja vad rösterna sa men misslyckades. Till slut hade det gått två timmar. Jag började tro att de slagit sig ner med byggarbetarna och tagit en kaffe eller något. Då upphörde ljudet. På en gång, utan förvarning, som om ett kassettband tog slut. Både motorljudet och rösterna försvann och det blev helt tyst i skogen. Jag satt vid elden i ytterligare en halvtimme, orolig nu och lite rädd för vad som hade hänt med mina vänner och funderade på om jag skulle ge mig ut och leta efter dem. Jag ropade efter dem några gånger och byggde sedan på brasan så att den till slut var ganska stor. När jag väl såg ficklamporna på håll mellan träden skrämde det först vettet ur mig. Men när jag såg killarna kände jag igen dem och insåg att de kom springande. De kom fram, utmattade och behövde hämta andan en stund. Sen berättade de att de hade följt ljudet till bakom den lilla kullen utan att hitta dess källa eller ens verka komma ljudkällan närmare. Då och då stannade de upp och lyssnade, bestämde vilken riktning ljudet kom ifrån och fortsatte sen att gå utan att någonsin närma sig den punkt varifrån det hördes. På det här viset gick de vidare inåt skogen. Ljudet förändrades aldrig. Flera gånger om bestämde de sig för att fortsätta bara en liten bit till och plötsligt, som om någon pausade en mp3-fil, upphörde ljudet. De insåg att de hade vandrat länge och att de var ensamma mitt i den mörka skogen. Så vände de om för att snabbt gå tillbaka igen. Till slut såg de min enorma lägereld från en kulle och sprang den sista biten. Det märkliga är att vi tycktes ha upplevt att ljudet upphörde vid olika tillfällen. De hade varit borta i totalt två och en halv timme. De sa själva att det slutade höras efter en timme och en kvart och att de sen vänt om och gått lika lång tid för att komma tillbaka igen. Medan det för mig var tydligt att det slutade efter två timmar. En halvtimme innan de återvände. Vi fick inte mycket söm den natten. Men det hände ingenting mer konstigt under resan. Och vi fick aldrig byggarbetsplats ljudet förklarat. Vi frågade runt lite bland de andra vandrarna. Men ingen visste någonting. Vi kommer nog aldrig att få veta vad det var vi hörde. Och jag har stört mig på det allt sedan dess. En kommentar från en användare som därefter raderat sitt konto från samma tråd. Jag jobbar som nattvakt i ett lägenhetshus. Det är 24 våningar högt och ett av de äldsta husen i stan. En natt sitter jag vid mitt skrivbord när telefonen ringer. Klockan är tre på natten. Jag svarar med mitt vanliga, det är nattvakten, hur kan jag stå till tjänst? Men jag hör inte vad den uppringande personen säger. Linjen är brusig och dålig och jag hör bara att det är en kvinna som talar och att hon försöker säga 23 våningen. Jag försöker ropa att jag inte hör vad hon säger, jag frågar vilken lägenhet hon ringer ifrån men får samma brusiga obegripliga svar där det enda som går att urskilja är 23 våningen. Efter mitt tredje fruktlösa försök att höra vad hon säger ropar jag in i telefonen att jag inte förstår men att jag åker upp och att vi möts i hallen. Jag går till en av de stora hissarna men båda visar sig vara uppe på just 23-våningen. Det finns lyckligtvis en annan hiss, en gammal servicehiss som befinner sig på sjunde våningen när jag går dit så jag klickar ner den istället. När jag kommer in och trycker på knappen för 23 så funkar det inte. Dörrarna stängs inte ens. Jag låser upp luckan där servicepanelen gömmer sig, startar om hissen och vips åker den iväg med ett ryck utan att dörrarna stängs. Jag får lite panik för det går fort och det känns otryggt att åka en gammal hiss med öppna dörrar så jag trycker mig mot den bakre väggen. Efter vad som känns som alldeles för lång tid når jag våning 23. Jag kliver ut i hallen och som om de retades med mig stängs då hissdörrarna plötsligt utan några problem. Jag tittar mig omkring och finner mig själv alldeles ensam på våningen. Ingen är uppe och det är tyst innanför alla dörrar. Jag går långsamt genom korridorerna för att lyssna efter eventuella livstecken men det är lika tyst överallt. Så tar jag en promenad åt andra hållet också mot de vanliga hissarna och finner dem stående där. Tomma och stilla stående med dörrarna öppna. Min puls har fortfarande inte riktigt gått ner men det kan ju bara vara att hissarna har fått någon sorts hicka så jag går in och tänker att jag ska köra ner dem och sen starta om dem nere på bottenvåningen. Då hör jag hur den uppenbarligen öppna dörren till trapphuset slår igen. Jag springer ut och över till trapphuset och finner dörren stängd och ingen där. Men å andra sidan står dörren till trapphuset upp till hissarnas maskinrum öppen. Det är mycket udda för jag är den enda som har en nyckel till den dörren. I byggnadens vind finns det stora maskinrummet där inte bara hissmaskinen finns utan också byggnadens ventilationsanläggning. Och dörren ut till taket. Och det brukar vara högljutt, smutsigt och mörkt där uppe. Jag gillar vanligtvis inte den vinden som är kuslig och ensam som fan- men i den här situationen verkar inte som jag har något val. Jag tar mig upp för trappan och sticker in huvudet i maskinrummet. "Hallå", ropar jag och får inget svar. Lysrören i taket blinkar och man ser knappt någonting annat än en ljusglimt borta i den mörka andra änden av rummet. Det är en glipa natthimmel jag ser. Dörren ut i taket står på glänt. Jag går långsamt genom maskinrummet och tittar noggrant i varje utrymme mellan maskinerna medan jag passerar men ingen är där. Jag är ensam. Om det är någon ute på taket så måste jag dock agera. Det kan vara någon som tänker hoppa. Jag trycker upp den tröga dörren som nästan rostat fast i sina gångjärn och går ut på taket. Men nätt och jämnt hinner jag ta mig ut förrän en hög smäll hörs bakom ryggen på mig. Dörren har dragits igen. Jag hade struntat i det om det inte var för att den där dörren var så igenrostad och seg. Man får anstränga sig för att den ska röra sig i någon riktning överhuvudtaget. Jag sliter upp den med hjärtat i halsgruppen, slår igen den efter mig och springer rakt genom maskinrummet fram till trappan, ner till näst högsta våningen. Den låser sig av sig själv när man stänger den, vilket jag tacksamt kommer ihåg när jag slår igen den efter mig och springer vidare till hissarna på 23 våningen som fortfarande står med öppna dörrar. Jag åker ner samtidigt som jag försöker lugna ner min andning. Så snart jag kommer till mitt skrivbord ringer det i telefonen igen. Jag plockar försiktigt upp luren, håller den några centimeter från örat som om den brändes och nog fan hör jag samma brusiga höst. Tjugotredje våningen urskiljer jag igen. Jag ligger på luren, drar ut sladden och tillbringar resten av natten med att stirra på övervakningskameran över garaget. Det är inte det enda som har hänt i det där huset. På nätterna är det som att jobba i ett spökhus. En natt gick jag förbi ett mörkt rum på första våningen och tyckte jag såg någon där inne i ögonbrån. Men vad märkligare var, var att jag tyckte att det såg ut som jag själv. Som om jag tittade i en spegel. Nästan att jobba jag med någon reparation där inne. I det rummet. Då lamporna plötsligt slocknar och jag ser en gestalt gå förbi i hallen utanför dörren. Japp, det såg ut som jag det också. En kommentar från en användare som därefter raderat sitt konto som svar på frågan Reddit, what is your creepiest most unnerving story? Real or not? Please creep us out. Den 23 mars 2010. Som ung bodde jag i Taiwan ett år och hade en gång stuckit till en kvällsmarknad. De är populära och fulla av folk och kan pågå ganska långt in på småtimmarna. I närheten såg jag en skylt som signalerade att det fanns ett internetkafé där i ett hus som såg ut att vara fem, sex våningar högt. Jag behövde skicka ett par mejl och trängde mig fram till byggnaden och dess lilla mörka ytterdörr. Huset var åt det äldre hållet och inte så väl omhändertaget men så ser å andra sidan de flesta husen i Taiwan ut. Innanför ytterdörren fanns en liten hall som ledde fram till en hiss. Jag tryckte på hissknappen och gick in och fann en hiss som var tämligen ny i jämförelse med resten av huset. Jag fäste inte så mycket intresse vid den utan tittade på hissknapparna och fann att det, som det ibland är i delar av Asien, inte fanns någon fjärde våning. Det är som när hus i USA inte har en trettonde våning och bygger på att ordet fyra låter som ordet död på flera asiatiska språk. Vårningsföljden var ett, 2, 3, 5, 6. Och jag tryckte på sjätte våningsknappen där internetcaféet skulle ligga. Hissen satte igång och började stiga uppåt. När den stannade till och dörrarna öppnades. Trodde jag att det var vid min våning så jag tog ett steg ut genom dörren men foten blev hängande i luften. Det var kolsvart på våningen dit jag hade kommit. Den enda ljuskällan var lampan i hissen och våningen såg ut att ha varit övergiven i åratal. Huset var så litet att jag såg i princip hela våningsplanet från där jag stod och jag märkte några möbler täckta av vita skynken nära hissen. Jag måste ha kommit till fel våning tänkte jag och tittade på lamporna ovanför hissknapparna men ingen av dem lyste förutom den ovanför sjätte våningen vilket jag tolkade som att jag ännu inte hade kommit upp dit. Allt det jag hittills beskrivit inträffade på ett par sekunder. Det var först därefter jag märkte en figur som rörde sig en bit in på våningsplanet. Det var svårt att se detaljer i mörkret men jag tyckte mig se en person klädd i någon sorts nattlinne som långsamt kom gående mot hissen och mig. Jag fick lite svårt att andas, backade ett steg och tryckte in knappen för att stänga hissdörrarna. I samma ögonblick blinkade lampan i hissen till och släcktes. Jag fick ont i magen, jag får det fortfarande nu när jag tänker på det. Sen tändes hisslampan igen och jag såg hissdörrarna stängas framför mig och kände hissen rycka till. Ett par sekunder senare öppnades dörrarna igen och nu var jag vid internetcaféet. Lättad gick jag ut och satte mig vid en dator för att pusta ut. Efter en stund gick jag över till kassören och berättade vad jag hade varit med om. Tjejen i kassan lyssnade och bleknade lite. Det fick mig att fråga om hon hade hört talas om något sånt här förut. Hon svarade att hon aldrig själv hade varit med om det men att kollegor och kunder då och då nämnde det. Huset hade sex våningar sa hon och den fjärde våningen var avstängd. Det hade legat någon sorts hårsalong där tills en av de anställda begick självmord. Hon gjorde det på jobbet vid ett av handfaten och hittades död där nästa dag. Salongen höll öppet en tid därefter men det kom klagomål från både anställda och kunder över sånt som att vattnet i handfaten ibland färdes rött när man tvättade kundernas hår i dem och att man började se en gestalt röra sig i våningen. Några månader senare stängde hårsalongen. Husets ägare hade försökt hyra ut stället men det lyckades aldrig. De flesta i Taiwan är lite vidskepliga och ingen ville hyra en fjärde våning där någon hade dött, oavsett hur billig hyran var. Till slut, när ägaren försökte hyra ut våningen nästan gratis, var det någon som ville hysa in sin affär där men först renovera lite. Under byggarbetet inträffade flera olyckor. Verktyg hittades på konstiga ställen. En spegel sprack när ingen var i närheten av den och efter att en av byggarbetarnas händer fastnade i hissen när den plötsligt stängdes oväntat vägrade man fortsätta bygget Husägaren gav upp och stängde våningen Hissen byggdes om så att man inte kunde stanna vid den fjärde våningen Det är alltså så att hissen är programmerad att inte kunna stanna vid den fjärde våningen Det finns inte ens någon knapp Men av någon anledning Ibland när någon åker i hissen stannar den ändå där och dörrarna öppnas. Och vissa, som till exempel jag, har sett en gestalt vandra runt ensam i mörkret. Användaren R.W. som svar på frågan Reddit, what is the creepiest true story someone has ever told you? Den 28 juli 2012. runt Halloween satt jag och mina kompisar och berättade skräckhistorier. Min kompis sa att hon skulle berätta en grej om sina föräldrars första dejt. Hon gillade egentligen inte att berätta den historien, sa hon, eftersom den faktiskt var sann. Men vi uppmuntrade henne och hon gav till slut med sig. Vi kan hoppa över inledningen och nöja oss med att säga att hennes föräldrar hade haft en trevlig men något tafatt första träff och att de hade haft lite svårt att tacka för sig och avsluta. Hennes blivande pappa föreslog att de skulle ta en nattlig biltur upp till klipporna runt Provo Canyon som han visst var bekant med efter att ha klättrat en del i bergen där. Det unga paret satte sig alltså i sina bilar, körde upp i bergen och klev av vid en parkeringsplats. Sen vandrade de en stund under den fantastiska stjärnhimlen i fullmånens ljus. Killen, alltså min kompis blivande pappa, började vid en punkt känna sig lite illa tillmods. Stigen de gick på ledde in mellan några stora träd och skulle alltså vara mörklagd. Och dessutom höll det på att bli ganska sent. Han avfärdade känslan och de promenerade vidare. När de pratade om det här i efterhand hade tjejen, alltså min kompis blivande mamma, sagt att hon också hade fått någonting konstigt i magropen just då. I alla fall gick de vidare och några minuter senare slog det killen igen att någonting kändes fel. Han gick vidare vid sidan av stigen några meter in bland träden och kände plötsligt någonting mjukt under skon. Det var för mörkt att se vad det var för någonting men känslan slog nu till med full kraft. Istället för att undersöka vad det var killen hade gått in i sa de till varandra att nu är det nog dags att återvända. Och så stack de halvt joggande därifrån. Flera år senare när de hade varit gifta ett bra tag tittade de på en intervju med den kända seriemördaren Ted Bundy. Han hade fått frågan om när han hade känt att det varit som närmst att han blev påkommen och tagen och berättade då med natt då han hade mördat en kvinna uppe på Provo Canyon. Han hade precis dödat henne när han hörde några människor komma upp på berget. Han gömde sig bakom ett träd och höll sig gömd där när han såg en kille komma gående, gå rätt fram till den döda kroppen och sen av någon anledning vända om och gå därifrån. Användaren Tragedix som svar på frågan Creepypasta are great, but does anyone have any good true creepy stories? den 28 september 2014 När jag var runt 19 år gammal var jag i det militära och förlas till Irak Vi jobbade med bomber och det kändes under den där perioden som att det var osäkert om jag skulle komma hem igen i ett enda stycke Halvvägs genom min insats fick jag information av Röda Korset att min pappa var dödssjuk. En vecka senare var jag på ett flygplan på väg hem till USA igen. Jag var van vid att pappa var sjuk. Han var dock en segjävel och jag hade aldrig riktigt förstått att jag faktiskt skulle komma och förlora honom. Min mamma gick bort när jag var sju år gammal och kort för innan hade pappas lungor kollapsat. Han hade redan överlevt cancer en gång vid det laget, fick syrgas, satt i rullstol och tog en handfull tabletter ett par gånger om dagen. Han gick upp i vikt och fick diabetes. Ändå trodde jag inte att han skulle dö. Han var för stark, för central för mig för att han skulle kunna, eller få, dö. Jag kom hem, åkte direkt till sjukhuset och träffade honom. Han försäkrade mig att han mådde fint och att de överreagerade på sjukhuset. Jag besökte honom varje dag under min tid hemma och varje dag sa han att han skulle vara i tiptoppskick vid det laget och jag kom hem igen för gott. Det slutade med att jag åkte tillbaka till Irak. Jag ringde honom på sjukhuset så fort jag hade några minuter över och vi var i närheten av ett telefonscenter. Han blev utskriven, eller åkte snarare helt enkelt hem från sjukhuset eftersom han sa att han inte ville dö där. Sen blev han sämre igen och åkte in ännu en gång. Familjen hälsade på hela tiden, men jag tror att vi alla förstod att han inte skulle klara sig den här gången. En dag, när jag kommer hem till basen efter att ha varit ute på uppdrag, ringer det i telefonen. Det är från ett okänt nummer så jag svarar inte utan det går till telefonsvararen. När meddelandet spelas in på telefonen hör jag en hes sliten röst mumla Ring sjukhuset Det är pappa Jag sliter upp luren men det är för sent Han har redan lagt på Jag ringer sjukhuset De säger att han legat i respirator i några timmar och att han precis börjat få hjärtstopp Han svarar inte på behandlingen Och det är dags att komma och säga adjö Jag säger att han precis ringt mig och de säger att det är inte möjligt han har varit medvetslös och blivit händertagen i timmar jag la på desperat och ensam i Irak och tryckte på telefonsvaran igen och igen och igen det var sista gången jag hörde pappas röst jag är skeptiker jag tror inte på spöken eller övernaturligheter men det där kan jag inte förklara och jag får fortfarande tårar i ögonen när jag tänker på det. Användaren Miss Statements som svar på frågan What is the most creepiest, most unexplained thing you have ever experienced? Den 3 januari 2017. En av mina patienter dog nyligen Hon var dödssjuk men det kom ändå oväntat Hon hade klarat sig ganska bra tills dess Hon var på väg att bli förflyttad till ett vårdhem för vård i livets slutskede efter att ha kämpat med sin cancer ganska länge Hon skulle lämna sjukhuset tidigt morgonen därpå och hennes maka hade planerat att möta upp henne där Allt var i sin ordning hon verkade vara på gott humör och förmögen att se klarsynt på situationen. Hon tog sina mediciner och sen skulle hon titta på nyheterna och ta en tupplur, sa hon. En timme senare gick jag för att titta till henne. Hon halvsatt i sängen med slutna ögon och i tystnad kollade jag hennes dropp, såg till att hon hade allt hon kunde behöva inom räckhåll och ställde hennes nattduksbord till rätta. Det var först sen efter det som jag märkte att hon var borta. Hon såg ut som att hon sov, men hon hade ingen puls och hon andades inte. Ofta när människor dör så faller deras hakor ner och det är lätt att se att livet lämnat dem. Men här såg hon precis ut bara som att hon tog en tupplur. Jag var tvungen att ringa dit en kollega som bekräftade. Jag hade trott att hon skulle vakna när som helst när jag kollade hennes värden, men hon var död. Jag försökte få tag i hennes make men hans telefon var avstängd, så jag satte igång med pappersarbetet istället och avbröt det då och då med att titta till de andra patienterna. Ett par minuter senare gick jag förbi centraldisken och fick då frågan från några kollegor vad jag hade varit. Jag berättade att jag hade delat ut mediciner ner i den andra korridoren och så fick jag några konstiga blickar till svar. Men sjuksköterskor ger inte sällan sådana till varandra så jag lät det vara och arbetade vidare. När jag stod i ett rum och pratade med en patient om hennes behandling kom chefssjuksköterskan och bad mig följa med. Jag antog att den döda kvinnans make hade ringt tillbaka men så var det inte. Tydligen hade det, medan jag arbetade med annat den kvällen kommit en rad telefonsamtal till centraldisken från den döda kvinnans rum. Samtal efter samtal, men när man hade svarat hade man inte hört någonting annat i andra ändan en andetag. Det måste vara ett skämt, tänkte jag. Men medan jag stod där ringde telefonen och jag såg på nummerpresentatören att det kom från kvinnans rum. Jag gick in till henne och såg telefonen på nattduksbordet. TVn var avstängd och det såg fortfarande ut som att hon sov. I hennes badrum var också tomt. Jag lämnar dörren på glänt, sa jag tyst för mig själv när jag lämnade hennes sovrum. Det kom inga mer telefonsamtal den natten men under timmen som följde kom det rörelselarm från tomma rum och rum där patienter ligger som inte kan röra sig. En maskin slocknade oväntat och en dement patient började klaga över att främmande folk kom in till henne. Beskrivningen hon gav passade mer eller mindre in på den döda kvinnan. Till slut kom i alla fall maken till den döda kvinnan. Han hade anat varför jag hade ringt. Han tillbringade några minuter inne i rummet med henne och sen kom han ut och sa Hon sa i morse att hon aldrig någonsin ville hamna på ett hem oavsett hur kort tid. Jag antar att hon verkligen menade vad hon sa. Användaren Orange Kid från samma tråd jag har en historia om när jag var husvakt. Två månader efter att min bror och hans fru flyttat in i en villa skulle de resa iväg ett tag och behövde någon som kunde mata deras katter. Huset och mitt kontor ligger ganska nära varandra men en bra bit från där jag bor. Brorsan frågade om jag ville bo i deras gästrum i några dagar så jag slapp åka den långa sträckan mellan jobbet, deras hus och hem till mig. Jag ställde upp såklart och fick nycklarna och lite instruktioner. Jag skulle bo där tre nätter, måndag till torsdag och hade en lugn måndagkväll. Fram till ungefär midnatt. Jag hade legat på soffan och tittat på tv med en av katterna i famnen och börjat dosa till lite grann. När jag vaknade befann jag mig stående i kolmörker. Jag snodde runt, chockad och förvirrad. Och fick så smått panik. Jag vevade med armarna i mörkret och kände ingenting och var helt borta tills jag såg en strimma blott ljus ovanifrån. Jag närmade mig ljuset och förstod till slut att jag befann mig i källaren. Ljuset kom från dörrspringen bakom vilken månljuset kom in genom köksfönstren. Jag rusade upp för trapporna, tände lamporna i köket och slog igen källardörren bakom mig. Jag hade hjärtat i halsgropen och svettades, men när jag lugnat mig kom jag fram till slutsatsen att jag måste ha gått till sömnen. Hela vägen ner för källartrappan efter att ha öppnat källardörren som jag visste hade varit stängd. Ett par saker man måste veta här är att källaren för det första var den sämsta delen av huset. Villan i sig var väldigt fin. Bättre än vad min bror och hans fru trodde de skulle ha råd med. Men källaren var ofullständig, inte ens färdigbyggd och någonting de hade skjutit upp och tagit tag i tills de hade tid för att renovera den. Just då fanns det bara lite flyttlådor och en tvättmaskin och en torktumlare. Jag hade aldrig någon anledning att gå ner i källaren och hade till och med mer eller mindre glömt att den fanns. Den andra saken man ska känna till är att sömngång är någonting jag och min bror fick med familjen. Det är nästan ett internskämt hos oss. Brorsan pratade hela tiden i sömnen och gick då och då en bit också, vilket alltid skrämde vettet ur mig. Det är någonting med tanken på att man kan göra saker medan man sover som fick... Och fortfarande får det att krypa i skinnet på mig. Brorsan vet detta om mig och brukar reta mig för det så är vår familj är denna min lilla fobi ganska välkänd. Men själv hade jag aldrig någonsin, inte förrän den natten, gått i sömnen. Bilden jag har i huvudet är av mig själv som reser på mursoffan, går till köket, öppnar källardörren och snubblar ner för trappan i det fullständiga mörkret. Det är fruktansvärt skrämmande tycker jag. Hur som helst såg jag att tvn fortfarande stod på i vardagsrummet och att det gick en komedi där. Så jag såg den andra hälften av programmet för att komma på andra tankar och kanske skratta lite åt hur jag skulle berätta sönggångarhistorien för min brorsa sen. Så gick jag och la mig i gästrummet och sov stilla den natten, så vitt jag vet. Det var första natten. Morgonen därpå i dagsljuset kändes inte upplevelsen lika läskig längre. Jag smsade brorsarna om det och skämtade lite och kunde flina åt mig själv. Men när jag gick ner till min bil i kontorets garage blev jag plötsligt från ingenstans illad tillmods igen vid tanken på att sova ensam i det här huset och kanske gå i sömnen igen. Så på vägen dit stannade jag vid en affär och köpte dörrstoppar. Väl i villan klämde jag fast en av dem i källardörren och sparkade in den så långt jag kunde. Sen kände jag på dörren och den gick inte att rubba. Perfekt. Senare på kvällen gick jag upp och la mig. När jag vaknade trodde jag först att jag drömde. Jag stod i mörkret igen men förstod på en gång vad jag var. Jag kände igen lukten. Cementgolvet under mina fötter var kallt och skrovligt, precis som förra gången. Jag såg mig om efter ljuset från källardörren, men det tog en stund att hitta det eftersom det var längre bort. Natten dessförinnan hade jag bara hunnit till källartrappans fot. Den här gången stod jag några meter bort från den. Jag rusade upp och tände kökslamporna. På golvet såg jag dörrstoppen ligga slängd någon meter från dörren som om någon hade kastat den där. Jag hade varit mer upptagen med att fundera över den om jag inte omedelbart började föreställa mig hur jag hade gått i sömnen igen. Ut ur sovrummet, ner för trapporna och sen stått och ryckt i källardörren. Till slut böjt mig ner och dragit ut dörrstoppen och sedan långsamt mig i källarens mörker. Jag bestämde mig för att tända lamporna i källaren och låta dem stå tända. Jag öppnade källardörren igen och slog på larmknappen vid trappan. Den tände bara en glödlampa över trappan men jag såg att nere i källaren fanns det en strömbrytare också. Den tände antagligen upp hela källaren som källartrappan delade av i en större, öppen yta till vänster och en lite mindre del med tvättmaskin till höger Jag gick försiktigt aningen motvilligt nerför källartrappan och slog på ljuset. huset Det var då jag såg någonting min bror inte hade nämnt när han visade med huset Kanske 4-5 meter in till vänster i det öppna, större utrymmet fanns det en dörr in till något som såg ut som en liten garderob Den var stängd men saknade dörrhandtag så det såg ut som att den inte var låst. När jag tittade på den dörren insåg jag något som skickade ilningar över min ryggrad. Det var som att jag varje natt gick mot den där garderobstörren och kom närmare och närmare innan jag vaknade upp varje gång. När jag fått den insikten rusade jag upp för källartrappan igen. Lämnade lamporna tända och slog igen dörren efter mig. Jag gick till sovrummet men det tog ett bra tag för mig att somna den här gången. Detta var den andra natten. Nästa morgon som var en onsdag vaknade jag och hade försovit mig. Jag stressade upp och ut ur huset och tänkte inte alls på källaren. Väl på jobbet kom dock tankarna om natten tillbaka och jag smsade till slut brorsan och frågade om den där garderoben i källaren. Han svarade, "Vad då? Har du varit i källaren? Jag insåg att jag aldrig nämnt den delen för honom när jag berättat om min sömngång, att det var i källaren jag vaknade. Så jag smsade tillbaka att ja, det var i källaren jag var när jag vaknade upp. Två nätter i rad nu. Det tog en stund. Sen svarade han med ett sms i novelllängd. Han skrev att källaren var läskig, att jag inte skulle gå ner dit och att de hade försökt att ha kattlådorna där nere men att katterna vägrar att gå ner och därför kissat i huset. Han nämnde att han gör vad som helst av hushållsarbetet så länge det inte är tvätten så han ska slippa gå ner dit. Allt detta i ett sms som förvånar mig Eftersom brorsan aldrig varit någon vidare vidskeplig kille. Det som slog mig var också att han inte svarade på min fråga om garderobstörren. Men han verkade uppstressad så jag lät det vara för tillfället. Efter jobbet den dagen fick jag samma känsla av ångest när jag var på väg till bilen. Jag ville inte sova där igen och bestämde mig för att jag faktiskt inte var tvungen att göra det heller. Allt som krävs är ju att mata katterna, sen kunde jag sticka hem. Om jag tog en sväng förbi hans hus på morgonen därpå då katterna också måste ha mat så hade jag gjort det jag skulle. Den kvällen, när jag gick och la mig hemma i min egen lägenhet, tänkte jag på allt jag skulle behöva göra för att gå till källaren i sömnen igen. Hitta min parkerade bil, sömnköra till brorsans hus och så vidare. Det blev lyckligtvis ingenting av det. Jag sov lugnt natten igenom. Det var tredje natten. På torsdag morgon åkte jag förbi brorsans hus som planerat. Jag skulle precis till att sticka när jag kom på att lamporna i källaren var tända. I det friska morgondjuset var det inte alls skrämmande att gå ner dit. Det kändes lugnt och tryggt. När jag gick ner fångades min blick ännu en gång av den där dörren utan handtag men inte heller den skrämde mig längre så jag tänkte att jag kan väl kolla in den. Jag gick fram till den fortfarande i samma lugna sinnestillstånd tills jag sträckte fram handen för att ta tag i hålet där dörrhandtaget förut hade suttit för att öppna dörren. När jag gjorde det och jag menar i samma sekund Kände jag känslan av elektricitet i luften, som innan en storm. Jag såg för mitt inre öga en hand komma fram ur hålet och greppa tag om min handled. Det var som att gå från noll till hundra på en sekund, från trygghet och vardaglighet till en fruktansvärd känsla av att någonting hemskt skulle hända, och när jag öppnade den dörren. Det är svårt att beskriva med annat den känslan av elektriciteten i luften just innan en storm. Och det slutade med att jag ännu en gång flydde källaren hals över huvud. En månad senare träffade jag brorsan över ett par öl. Vi började skoja om sömngång efter en stund och jag nämnde att han aldrig berättade vad det var innanför den där läskiga dörren i källaren då svarade han att det vill jag inte veta. Först skämtsamt sen allt mer på allvar. När han till slut berättade trodde jag honom inte. Jag hade svårt att förstå vad han menade. Så här förklarade han det hela. Villans förra och första ägare hade haft en tonårig dotter som använt källaren som sitt sovrum. Den där dörren hade gått till hennes garderob där hon en natt hade lagt sig i fosterställning, tagit en handfull piller och begått självmord. Familjen försökte bygga om källaren efter det men när de hade rivit ner den till hälften hade de insett att de inte ville bo kvar där och flyttat. Det var därför källaren var halvfärdig och därför huset såldes så billigt. Försäljaren hade varit tvungen att berätta att någon begått självmord där. Brorsan sa att jag kunde kolla upp priset på andra jämförbara villor i området om jag ville dubbelkolla hans historia. Min bror och hans fru anser sig vara rationella människor och såg bara det hela som ett kap. Men han kände sig ändå obekväm i att berätta historien. Hans fru hade inga problem med källaren men själv hatade han den. Han bad mig om ursäkt för att han inte hade berättat detta innan jag sov över där men sa att han aldrig trott att jag skulle gå ner dit. Min bror har drivit med mig en miljon gånger under våra liv men han sa en sak som övertygade mig om att han var allvarlig. Okej, sa jag. Det som får mig att faktiskt tro det är att den sista morgonen då jag var där så gick jag fram till garderobstörren. Jag såg min brorsas ansiktsuttryck få något spänt över sig och jag fortsatte. När jag skulle öppna den kändes luften plötsligt, sa jag, och i samma ögonblick, i mun på varandra, utbrast vi. Elektrisk. Exakt samtidigt. Jag såg hans uttryck och insåg att han talade sanning. Jag har aldrig varit ner i den källan igen och aldrig mer gått i sömnen heller. Jag yes. valer mig en maya. Mm -hmm. Så slutade den sista berättelsen från Ask Reddit uppläst av Ludvig Josefsson. Därmed slutar veckans avsnitt av Creepypodden. Men om det är någonting ni insett under dagens lyssning är det kanske att det är värt att ställa frågor. Åtminstone om man är beredd på att bli livrädd när man väl får svar. Vi har igen två veckor och tills dess skicka in din spökhistoria till creepypodden.se